Fala alaih. apabila kamu tahu ta'un telah ta'un tu telah menyerang bumi kamu kamu ada dalam tempat tu jangan keluar lari, jangan lari, duduk situ kena kuarantin lah, Nabi nak kawal wabak jangan keluar bila mana kamu dapat tahu bila mana kamu dapat tahu negeri yang kamu nak pergi terkena tahun jangan pergi jangan masuk Omar pakai pandangan Abdul Rahman kerana Abdul Rahman meriwayatkan hadis daripada Nabi dan sahabat sebesar Omar ada juga hadis yang dia tak pernah dengar apatah lagi ulama' yang datang selepas daripada Omar Abu Bakar dalam bab miras Nenek datang jumpa dia Dia kata cucu aku meninggal Berapa bahagian aku? Abu Bakar kata aku tak ada. Lam ajid laki fi kitabillah Syai'ah Aku tak ada, aku tak dapati dalam kitab Dalam Al-Quran ada sebut tentang bahagian nenek Walafi sunnati Rasulullah Dan aku tak pernah dengar ada sunnah dalam bab-bab ni Sehingga seorang sahabat Mugirah bin Syubah tahu Nabi bagi seperenam Aku pernah tengok Nabi bagi seperenam Abu Bakar minta saksi Muhammad bin Rasulullah bangun Dia kata aku juga menyaksikan perkara ini Sahabat sebesar Abu Bakar pun ada hadis yang dia tak pernah dengar. Omar pernah berhukum dengan satu hukum. Babdiat. Dia bagi satu hukum. Pada satu orang. Berdasarkan isyihat dia. Kerana ada satu hadis tak sampai kat dia. Lepas pada tu sampai hadis. Dia berhukum sama macam hadis tu. Sahabat tanya, ni macam tak konsisten je ni. Dulu kes yang sama, hang bagi yang lain, yang ni bagi yang lain. Umar kata, yang lepas-lepas. Yang ni lepas sampai hadis. Tu sebab yang kedua lah, hadis tak sampai. Sebab yang ketiga, tuan-tuan. Mungkin hadis tu sampai kat dia. Tapi, sampai dengan jalan yang baik. Maka dia tak boleh berpegang dengannya. Terutamanya, Abu Hanifah. Abu Hanifah cukup-cukup ketat nak terima hadis-hadis ahad ni. Sebab dia hidup di Iraq. Yang mana Iraq ni penuh dengan syiah. Maka kadang-kadang zaman Abu Hanifah hadis telah ditulis. Tapi penulisan hadis tidak sehebat. Kurun ke tiga hijrah. Zaman Imam Bukhari, zaman Imam Muslim ni. Zaman tu hadis ditulis tapi periwayatan masih berlaku. Maka kadang-kadang hadis tu sampai, tapi sampai dengan jalan yang ba'if, maka dia tak boleh terima. Dia tak boleh terima. Dia kena pakai kias juga. Dia kena pakai isytihad. Ataupun ada satu lagi kes, kadang-kadang hadis tu, hadis menjadi perselisihan pandangan di kalangan ulama. Sebab apa beza pendapat? Kadang-kadang ada seorang perawi, Ulama hadis lain kata dia siqah. Dia dipercayai, dia bagus. Tapi ada ulama lain kata dak, dia tak bagus. Aku kenal dia, dia orang kampung aku. Seperti Muhammad bin Humaid al-Razi. Ada ulama kata dia okey, tapi orang rai satu kampung dengan dia kata dia ni masalah. Dia orang orang luar tengok. Kan? Sekali-sekala nampak pergi haji, bagus nampak. Tapi orang kampung dia kata jangan percaya. Han tak tahu lagi masalah dia ni. Macam itulah lebih kurang. Maka perbezaan hadis kerana perbezaan perawi. Perbezaan seterah hadis di sisi para ulama' kerana perbezaan hadis. Saya contoh lagi. Yang lebih praktikal lah. Tentang biasa dengar hadis La nikah illa wali. Nikah tak sah melainkan dengan wali. Contoh buka. Ilal daruqutni. Imam Daruqutni kritik hadis ni. Dia kata hadis ni tak sahih. Kerana berlaku percanggahan dalam riwayat hadis ni. Kerana madar hadis ni hadis ni berpusat pada seorang perawi nama dia Abu Ishaq As-Sabi'i. Tonton kalau tak faham tonton tanya eh? Takut saya cerita-cerita cerita tonton cerita, cerita, kata bodoh ustaz ni merepek. <laughs> seorang perawi nama dia Abu Ishaq As-Sabi'i. Yang mana Abu Ishaq ni, masa riwayat hadis ni, dia riwayat dengan dua cara. Anak murid dia riwayat dengan dua jalan. Satu jalan mausul. Sebut nama sahabat, sebut nama Nabi. Maka kalau ikut jalan ni, sahih lah. Siapa yang riwayat dengan cara macam ni? Cucu dia. Cucu dia. Yang bernama Yunus. Ada lagi dua orang anak murid dia. Dua orang anak murid Abu Ishaq. Yang lebih hebat daripada cucu dia. Siapa dia? Sufyan Al-Tawri dan Syuhbah. Dua-dua perawi ni, Kaljabal. Kukuh ingatan dia tu seperti bukit, seperti gunung. Hebat. Mereka berdua meriwayatkan hadis ni daripada Abu Ishaq, tak sebut nama sahabat. Kalau ikut dua, kalau ikut jalan ni, maka hadis tu jadi ta'if. Kerana mursal. Nama sahabat bugur. Hadis sahih, mesti sanat bersambung. Tiba-tiba dia riwayat tak sebut nama sahabat. Tak tahu, adakah tabi'in tu ambil daripada sahabat ataupun tabi'in yang lain. Kalau ambil daripada sahabat, clear. Sebab sahabat adil. Tapi kalau disebut, tabi'in, jadi problem lah takut. Sebab tabi'in bukan semua adil. Bukan semua okey, ada yang ta'if. Maka darah khutni, dia kata, yang betulnya riwayat yang yang daif tu Imam Tirmizi dalam kitab dia Al-Illalul Kabir dia tanya Imam Bukhari dia tanya Imam Bukhari mana satu yang sahih Imam Bukhari kata dua-dua ok kerana Abu Ishaq As-Sabi'i baca hadis ni dua kali kali pertama dia baca dia baca dengan cara yang penuh. Sebut sanat sampai habis. Yunus dengar. Cucu dia dengar. Maka cucu dia tulis. Kali kedua dia baca, dia malah nak bagi hadith tu penuh. Sebab dia kata, dulu aku baca dah. Maka aku baca skrat cukuplah. Sebab kita bukan nak bincang sanat, kita nak bincang matan dia tau. Maka masa tu, Syobah dengan Zawri dengar. Syobah dan Zawri tulis. Maka ber berlaku perbezaan sedangkan dibaca dua kali Imam Bukhari kata dua-dua okey hadis ni sahih tengok nampak sebab perbezaan Bukhari dapat tahu dibaca dua kali Darah Khutni tak sampai benda tu kat dia maka perbezaan berlaku menghukum hadis. kadang-kadang perbezaan tu juga bukan pada pada per percanggahan dalam sanat kadang-kadang sanat tu okey tapi ulama' beza pendapat perawi ni pernah dengar tak dengan perawi ni? Di syarat hadis sahih ni mesti dengar direct. Tak boleh ada perantara yang yang tak dikenali. Besok orang tanya kita kita buat berita kan. Orang tanya kita, siapa bagi tahu hang benda ni? Adalah orang. Bagi tahu orang tu siapa aku nak tengok. Kita bagi tahu satu orang kaki bohong. Hm, memang taim lah. Palsu, Eh memang lah. Paling Palsulah sebab dia tu kaki bohong. Maka ulama hadis besyaratkan mesti satu orang dengar daripada tok guru yang sebenar. Dia dengar betul bukan dengar dengan perantara. Sebab tu ulama beza pendapat. Hasan al-Basri pernah dengar tak daripada Abu Hurairah? Majoriti ulama kata tak pernah dengar. Maka kalau Abu Hurairah kalau Hasan Basri riwayat daripada Abu Hurairah, maka sanad dikira terputus. Ada ulama kata dia pernah dengar. Berbeza pendapat. Maka sebab itu berbeza pandangan dalam hadis. Bila berbeza pandangan dalam hadis, maka dia akan membawa perbezaan dalam fiqh. Sebab hadis ada fiqh Satu orang kata hadis sahih Maka dia pakai hadis tu Yang kata hadis tu tak sah, Dia tak pakai Boleh tuan-tuan Tu sebab nombor apa? Ha, lepas ni nak buat periksa ni Nak tanya seseorang Bukan senang nak dapat ni eh? Okey Yang keempat Kadang-kadang Mustahid ni dia terlupa hadis Manusia kan lupa Ya ke Zat? Ustaz mungkin lupa kot. Sebab Ustaz bodoh semacam semacamnya. Takkan Imam Syafi'i bodoh macam Ustaz. Ya, Imam Syafi'i pandai ke pada Tapi orang yang lebih pandai pada Imam Syafi'i pun lupa. Siapa? Ammar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ammar Ibn Al-Khattab pernah lupa satu hadis. Tentang pergi semak hadis riwayat Ammar Ibn Yasir. Yang mana Ammar Omar pernah ditanya tentang orang yang tak boleh beruduk kerana tak ada air. Omar kata dia kena kabak. Ammar pergi jumpa Omar. Dia kata, Omar, tak ingat ke dulu masa kita pergi musafir tak ada air? Yang aku berguling-guling kat tanah. Lepas tu, aku salat. Turun ayat tayamum. Kata, siapa yang tak jumpa air boleh tayamum. Omar kata, hmm. ha, tak boleh lepas ni. Bacalah hadis ni. Omar lupa. Lepas tu babodi ingat balik. Lepas tu Ammar riwayatkan hadis tu banyak. Oh, mah lupa. Dan yang terakhir sebelum saya menjawab soalan, saya nak bagi tahu tuan-tuan kenapa ulama beza pendapat. Yang ni yang paling banyak sekali. Iaitu perkataan dalam Quran dan dalam hadis yang mempunyai pelbagai makna. Cara faham berbeza tentang isteri dengar salasataquru wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasataquru orang yang ditalakkan dengan talak yang rajain kan ataupun talak yang bain dia mesti beraiddah bukan talak matilah dia mesti talak hidup dia mesti beraiddah dengan tiga quru apa apa maksud perkataan kuruk? Ada orang Arab kata kuruk ni, hey. Ada orang Arab kata kuruk ni, suci. Maka Imam Syafi'i dia tengok dua makna. Mana yang paling baik? Imam Syafi'i kata suci. Kerana Allah Ta'ala menggunakan perkataan salas. Salas. Salas, muzakar. Dia kata, salas tu muzakar. Biasa dalam adat ma'adud Kalau salat muzakar Ma'adud mesti Kalau adat muzakar Ma'adud mesti Mu'annas Maka Imam Syafi'i kata Di antara tuhur Salat Sorry Salat Mu'annas Setelah balik Mu'annas Maka ma'adud dia mesti Mu'zakar Asyadah InsyaAllah Okay Panjang mula okay Mu'annas salah sata mu'annas ma'adud mesti muzakar dia tengok dia kata tuhur mu yang muzakar kan maka dia kata salah sata ma'adud dia mesti muzakar muzakar lah tuhur bukan haibat kerana haibat mu'annas kalau haibat mesti salah sata bukan salah sata dapat ke Abu Hanifah dapat dekat Abu Hanifah dia kata perkataan salah salah sata ialah perkataan yang khas. Yang mempunyai makna yang khusus. Bila disebut tiga, maknanya tiga. Apa itu tiga? Selepas dua, sebelum empat. Oh, ini Abu Hanifah. Kalau kita katakan yang tu tuhur, suci, dia takkan jadi tiga. Macam mana? Sebab dia kata, talak mesti berlaku. Talak sunni berlaku. Kita bila nak talak, mesti talak dalam keadaan dia suci. Bukan talak dalam haid. Kalau talak dalam haid, dia jadi bida'i. Talak bidah. Kalau talak berlaku dalam suci, maksud dia apa? Katalah 15 hari bulan, lagi 2 minggu lepas itu nak haid. Kan? Nak haid. Katalah kita katakan, kuruk tu dengan maksud suci. So, dia akan mula beredah. Berlaku talak, dia kena mula edah. Edah dia, bila bermula, daripada tempoh kena talak ke? Ataupun kena tunggu haid dulu, baru baru mula. Kalau kita kata bermula, daripada berlakunya talak, maka dia takkan jadi tiga, dia akan jadi dua setengah. Kalau kita tak kira yang lima belah hari bulan tu, lima belah akan datang, baru datang haid tu. Kalau kita tak kira yang tu, kita kira lepas suci nanti, lepas haid nanti suci balik, baru kira satu tuhur, dah jadi tiga lebih, tiga setengah. sedangkan Allah Ta'ala kata tiga maka dia kata sebenarnya haib kalau haib, cukup tiga dia kata, sebab balak berlaku waktu suci suci tu habis haib satu haib, lengkap masuk suci balik, masuk satu haib dua, dia tak ada dua setengah dia tak ada tiga setengah tak nak tengok macam mana ulama berisytihad dalam nak memahami satu perkataan Nabi sebut dalam hadis riwayat Abu Dawud. La talaka fi ighlaq. Tidak ada talak yang sah dalam keadaan ighlaq. Apa maksud ighlaq? Ada ulama kata ighlaq ni maksud dia marah. Sehingga menutup akal. Tak sedar apa. Marah sangat. Maka talak pada waktu itu tak sah. Ada yang kata, Tak, bukan marah. Dipaksa. Ighlaq tu maksud dipaksa. Maksud dipaksa sehingga tak ada ruang dah kita nak pilih apa. Kalau kita tak talak, dia bunuh kita. Maka orang yang dipaksa tidak. Tidak sah talak dia. Ada yang kata, Gila maksud ikhlaq tu gila kerana perkataan ikhlaq yang disebut oleh Nabi dalam hadis itu berbeza-beza maknanya boleh ditafsirkan dengan pelbagai tafsiran maka inilah sebab kena, antara lah bukan semua antara sebab yang ulama' berbeza pendapat kita balik pada persoalan benarkah orang Melayu ini bermazhab dengan mazhab syafi'i? kalau kita tengok pada enakmen negeri enakmen negeri kalau Perak memang disebut mazhab rasmi negeri ini ialah mazhab syariq kecuali jika dinyatakan sebaliknya dalam banyak-banyak negeri satu negeri je yang lain iaitu perleh kerana perleh dia kata mazhab kami ialah ahli sunnah dalam batfekah tidak ada mazhab rasmi kita akan tengok semua pandangan kita akan pilih mana-mana yang yang yang mempunyai dalil yang kuat. Tapi negeri lain dia guna mazhab Syafi'i sebagai mazhab rasmi. Cuma itu orang yang pihak berkuasa agama. Masyarakat awam macam mana? Dia kata negeri dah kata Syafi'i ustaz, kita Syafi'i lah. Dah. Zaman Imam Ahmad khalifah dia jadikan mazhab rasmi apa? Muqtazilah Imam Ahmad tak jadi Muqtazilah mana-mana undang-undang enactment yang dibuat dalam negeri ni yang mana ada kaitan dengan enactment tuan-tuan kena ikut enactment kalau diambil syafi'i, tuan-tuan syafi'ilah tapi yang tidak di enactment kan ataupun mana-mana majlis fatwa dah buat dengan fatwa yang berbeza maka tuan-tuan bukan syafi'i dan saya nak beritahu satu benda lah pada tuan-tuan. Sebenarnya orang awam orang awam ni maksud apa? Orang yang tak belajar yang tak belajar usul mazhab yang tak belajar fiqah secara mendalam dia ni tak ada mazhab. Dia ni tak ada mazhab. Mazhab dia apa? Mazhab dia ialah mazhab orang yang memberi fatwa pada dia. Bila sebut orang yang bagi fatwa, bukan maksud mufti saja. Mufti rasmi ni, zaman Nabi tak ada. Mufti rasmi ni diwujudkan jawatan, mufti kerajaan ni, jawatan ni diwujudkan zaman bila? Zaman Osmania, baru muncul. Sebelum tu tak muncul mufti-mufti rasmi ni. Siapa yang digelar sebagai mufti ialah orang yang mengajar. Tuan-tuan mengaji kat masjid ni, ada baca kitab. Ada ustaz mengajar. Ustaz tu mufti tuan-tuan. Tuan-tuan ada -tuan masalah telefon ustaz. Ustaz apa hukum ustaz? Ustaz tu bagi fatwa. Itu mufti tuan-tuan. Orang awam yang tidak ada kemahiran dalam ilmu-ilmu agama ni, mazhab dia adalah mazhab orang yang beri fatwa pada dia. Kalau ustaz tu mahambali, maka hambalilah dia. Ustaz pandai-pandai. Siapa yang sebut pada ustaz? Tuan-tuan relax dulu. Saya baca nukilan daripada Sheikh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab dia Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh baru meninggal rahimahullah rahmatullahi Dia sebut dalam kitab dia Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh jilid 1 muka surat 107 dia kata apa Innal 'ami la mazhabalah wa law tamazhaba bihi wa madhhabuhu fi kulli qadiyah huwa madhhabu man aftahu biha orang awam tidak ada mazhab walaupun dia kata dia bermazhab kerana mazhab dia adalah mazhab orang yang beri fatwa dalam setiap masalah bagi dia dia bincang benda lah masalah talfiq tukar-tukar mazhab ni boleh ke tak dia kata boleh dengan syaratlah dengan syarat tapi dia kata boleh. Kerana dia kata orang awak bukan ada mazhab. Mazhab ustaz dia. Ha? Ustaz benda ni boleh tak? Boleh. Dia tak pernah tanya. Dalil dia apa ustaz? Tolong bincang. Mazhab apa yang ustaz pakai ni? Usul apa? Tak ada. Ustaz minta kejut. Eh, sejak bila pandai pada aku ni? Eh? Ha, ustaz minta Dia kata, Wahabah uh, Zulaily baru ustaz. Kita nak ulama-ulama yang lama. Saya baca ulama yang lama sikit. Ulama kurun ke-8 Ibn al-Qayyim al-Jawziyah. Ibn al-Qayyim al-Jawziyah sebut dalam kitab dia, A'lamul Muaqii. Dia kata apa? Bal la yasihu lil'ami madhabun lahu. Li anna al-madhab innama yakunu mimman lahu nau'u nazarin wa istillalin wa yakunu basiran bil madhab ala hasabihi. Atau al liman qara'a kitaban fi furu'i dhalika al-madhab wa'arafa fatawa imamih wa aqwalih wa amman lam yataahal li dhalik al-bacca bal kala ana syafi'i au hanbali au gaira dhalik lam yasirka dhalik bi mujarradil qawul kama law kala ana faqih au nahwi faham? tak faham kan? kita jemang kata Imam Ibn Al Qayyim tidak sah bagi seorang awam mana-mana mazhab Maknanya dia nak kata, kalau ada orang awam mengaku saya mazhab syafi'i, dia kata tak sah. dakwaan tu tak betul, dia kata. Sebab dia kata, kerana mazhab, kerana bermazhab ini, yakun, ialah bagi orang yang ada nazar wa stidlal, bagi orang yang ada kemampuan untuk melihat kitab-kitab fiqah, dan ada kemampuan nak istidlal nak ambil hukum daripada dalil berdasarkan pandangan ulama mazhab dia boleh baca dan dia boleh tengok wa yakunu basiran bil mazhab ala hasabi dan dia faham dengan mazhab yang dia kata dia mazhab dulu atau liman qaraa kitaban fiy furu'i dhalika al mazhab ataupun bagi orang yang membaca furu' kitab mazhabnya dia tak baca usul pun tak apa dia baca furuk. Furuk ni masa kitab fiqh bukan kitab usul. Dia baca kitab fiqh mazhab tu. Ha dia jadilah mazhab Syafi'i. Tentang kita Syafi'i tentu tentang sikit baca kitab awak. Kita tolong baca berita harian. Harakah. Harakah bukan kitab Syafi'i. Ha. Berita harian Muzammil bukan kitab Syafi'i. Kalau orang yang duduk di pondok dia baca kitab Syafi'i dia ya, dia mazhab Syafi'i yang ada kemampuan lah. yang tahu usul mazhab imam dia, apa tu dia kata, dan dia mengetahui, pandangan mazhab imam dia, pandangan, pandangan imam mazhab tu, dan kata-kata imam mazhab tu, Adapun sesiapa yang tidak ada kemampuan, untuk melakukan perkara itu, jika dia kata saya syafi'i, ataupun hambali, ataupun selainnya, dia tak jadi, dia tak jadi syafi'i, dia tak jadi hambali, dia kata, semata-mata dengan kata-kata. Seperti mana satu orang, dia mengaku dia faqih, dia mengaku dia ahli ahli, ahli bahasa, nahwi. Ahli nahu, sedangkan dia tak ada kepakaran dalam nahu. Boleh jadi? Saya ni pakar nahu. Orang pun tengok, betul yang pakar nahu ni. Eh. Tak berhenti apa pun. Fa'il, maf'ul, terbalik. Fa'il dia bagi jadi mansuk. Kan? Maf'ul lebih dia jadi uh, marfuq kacau, tak jadi begitu juga dengan orang yang mengaku bermazhab saya mazhab syafi'i, betul ke? kita tengok kalau ada orang klaim lah, dia kata dia mazhab syafi'i, betul-betul syafi'i, selain pada syafi'i, tak boleh ya. saya sebut ni, bukan saya nak hina mazhab syafi'i, dalam banyak keadaan saya juga berpegang dengan mazhab syafi'i, terutama dalam ibadat, tuan-tuan juga sama sebab itu uh, tuan-tuan, kalau sembahyang sebuah, tuan-tuan pun not tuan-tuan mazhab syafi'i saya tak nafi yang tu tapi saya nak bagi tahu orang awam ni tidak semesti bermazhab syafi'i dalam semua masalah tak saya nak bagi bukti supaya tuan-tuan bila tengok satu orang bermazhab dengan mazhab hambali jangan kata dia sesat jangan kata dia pelik kerana tuan-tuan pun tidak pio mana syafi'inya faham ke perkataan pio? orang perak dia panggil pio dalam bahasa Kelantan apa Ha? Tak begitu sungoti ya. Ha? Ah, ha, tak begitu sungoti. Siapa ingatnya tu? Apa-apa mana? Apa-apa buktinya? Saya bagi dah bukti masa dekat Lundang. Baik, kemarin. Tonton tengok. Yang pertama, ijak kabul Masa jual beli, ijak kabel. Tentang beli barang, tentang sebut ada saya beli, saya jual. Saya pun sebut anggapan. Beli barang kat Tesco. ada beli ada sebut saya beli saya jual Tonton pergi warung warung minum kopi masa bayar saya beli saya jual, saya beli, saya jual ada Tonton tidak bermasalah syafi'i dalam masalah ini kadang-kadang kita beli barang kan kita beli barang dekat kedai China China tu kata Haji saya jual kita pun terkejut. syafi'i rupanya China ni <laughs> dia China muslim lah kan dia yang syafi'i bukan kita kerana dalam masalah itu, kebanyakan Melayu telah ambil mazhab beli. Yang mengatakan, baik ta'ati. Jual beli yang tak ada ijab qabul. Tapi difahami, memang nak jual dan nak beli, sah. Kerana Imam Syafi'i tak boleh. Dia kata, mesti sebut saya beli, saya jual.